а околицею, і скоро опиняється на цвинтарі, забувши про материну застарогу. Могилки і хрести в цвіту, годуть бджоли, щебечуть пташки. Мир поміж покійників, благодать. Оглядається назад, чи ніхто не женеться, І так якийсь час іде стежкою, іде задки, і голова через плече. Наче нікого. І раптом душа її замерзає, і поволі опускається вп'яти від несподіваного переляку. Щось гарчить люто, погрозливо. Де гарчить? Де? Звідки небезпека і куди тікати? Галя веде очима до окола по цвинтарю, і зовсім неподалік, поміж могил. Бачить собак. Чорний, кудлатий собака. Рудий собака, рябий собака. Вищирені пащі, гости ікла, висолоплені язики. Якісь чужі собаки, звідкись набігли в їхнє село. Ось зараз кинуться на неї. Але собаки не кидаються на галю, наче не бачать. Може, щепились між собою і гризуть одне одного. Та ні, щось валяють поміж могил, Щось шматують і не можуть поділити. Якісь онучі, не онучі, Дрантя, не дрантя, Вчепилися, рвуть, не самовитіють. Боженьку ж мій, Та це голова людська, та це ж приблудні собаки деруть на цвинтарі людську голову. Чи не хрещена? Галя прикипає божевільним поглядом до пошматованої людської голови, яку з гарчанням гризуть собаки, посмугований лоб кривавий з обдертою шкірою, об'єднані щуки, без носа, без говів, а замість очей якесь страхітливе клотче. Галя запкуєна в шпиньки, не відриваючи стоманілого зору від собак, які, здається, ось ось уже кинувся на неї. І нарешті зривається на біг, біжить поміж могил, поміж хрестів, поміж гранітних плит, наражаючись на кущі, на бузину, якою порис свинтер, і її губить дзигонять риданням. Хрещена прибігла. На обійсті своє кидається в клуню, забивається в куток поміж сніпків перепрілих і нажаханими очима дивиться на двері, чи не вберуться собаки, чи не вбіжать злодії, і її лихоманить. І в зорі її тьменіє, аж поки тьма роздавається в свідомості чорним сном. За вікнами Тихо шумить нічний дощ. Дощ без вітру, без того на дерев та без того завивання, коли в єдиному пориві все гуде і на землі, і на небі. Зрідка спалахне блискавка, освітивши хату, а з хати видно тоді омитий водою садок. І ще зрідка озветься грім чи над селом, чи за селом, а буває, що над самою хатою, задзвенюши шибкою в рамі, чи полумисок здривнеться на миснику. Марія не спить, лежить з розплющеними очима. Сон відлетів далеко, не склеплює повік. І Марія чується на душі так, наче спокійна нічна гроза погримує та поблимує в її думках у її серці. «І...» Чуєш? Може, це дощ так шепоче по стрісі. Марія, ти спиш? Таке не дощ, а Павло з лежанки шепоче. Чую, спи, гроза на дворі, грім гримить, позіхає жінка. Та яка гроза, який грім? «Чи, чоловік, ти прислухайся, хіба то грім?» «Справді, і не дощ, і не грім, і на хатньому причілку біля комори щось гупає, так глухо що ледве чути».